Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alayhi Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man ya'di illahu falamud illalah Wa man yudhil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدٍ وعلى آله وأصحابه يدعين أما بعد فإن أشدقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشر العلوم مضلاتها وان ان الله محلدتين بدع و ان الله بدع ضلال و ان الله ضلاله في النار فاعشر المسلمين اخوان في الله رحمن يالله واياكم اجمعين الحمد لله بهذا malam hari ini insyaallah salam salat kita kena solat Madri berjamaah ini mudah-mudahan kita isi waktu luang kita Untuk satu perkara yang sangat penting Yaitu belajar sebagian dari perkara agama yang penting untuk kita pelajari bersama Adapun pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini Temanya adalah pembahasan tentang bahayanya ingkar sunnah Itulah yang kami pilih pada kesempatan malam hari ini untuk disampaikan Berkaitan kita melihat bahawa sungguhnya fenomena yang ada di masyarakat kita Banyak menunjukkan gejala-gejala seperti itu Banyaknya orang-orang yang mulai meremehkan Atau bahkan saya berada tingkat mengingkari As-Sunnah Rasulullah wasallam baik mengingkarinya itu adalah kuliat yaitu secara keseluruhan awak atau, atau sebagiannya. Nah itu muncul dari orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai para duat, para dai-dai ilmoh, orang-orang yang menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata banyak di kalangan mereka. Yang menunjukkan gejala bahwa mereka memiliki atau mengidap suatu penyakit yang kronis Yaitu mengingkari sunnah Rasulullah SAW Baik secara keseluruhannya maupun sebagiannya Apalagi di kalangan orang-orang awam juga banyak menunjukkan gejala seperti itu Karena itu mahasurah resmin kita perlu untuk mengetahui dan mewaspadai hal tersebut Dan bagaimana kita bersikap terhadapnya <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita membahas tentang lembaran yang kami sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini, maka kami ingin sampaikan dulu apa sebenarnya pengertian sunnah dan apa itu pengertian dari ingkar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa iyyakum ajma'in. Tentang pengertian as-sunnah secara lughah, secara bahasa itu memiliki banyak makna. Di antaranya adalah al-thariqah, jalan. as syirah perjalanan hidup. Al-manhaj, prinsip hidup. Itulah beberapa makna daripada as-sunnah. Ya, jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam kehidupannya itu disebut sebagai sunnah secara bahasa. Atau perjalanan hidup mereka atau prinsip hidup mereka maka itulah dalam bahasa disebut dengan as sunnah. Pestilahan ada pula pengertian secara istilah syar'i banyak sekali para ulama menyebutkannya. Yang intinya adalah bahwa kullu ma'zin rasulillahi shallallahu alaihi wasallam kaulan wafailan watakrirat. Ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah semua apa saja. Yang berasal atau datang dari Rasulullah SAW Baik itu yang berupa ucapan beliau Yang kita kenal dengan sabda beliau Ataupun yang berupa Fiklan, itu perbuatan beliau SAW Perbuatan Yang terkait dengan masalah pengamalan Ibadah, seperti sholat Ataupun berhaji Dan sebagainya, makanya juga termasun Demikian pula Persetujuan atau izin Rasulullah SAW Terhadap perbuatan para sahabat Yang beliau melihatnya Dan beliau tidak menegurnya Maka persetujuan beliau SAW Kepada apa yang diperbuat oleh para sahabatnya Yang beliau tidak marah Tidak menegurnya Tidak mengharjiknya Tidak mengingkarinya Maka ini semua juga termasuk Sunnah Rasulullah SAW dan para ulama menjelaskan bahawa sungguhnya Al-Sunnah itu memiliki Yaitu beberapa makna Sunnah itu mengandung beberapa makna Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini Ada empat perkara yang terkait dengan masalah Sunnah Di antaranya ma'asirul muslimin termasuk dari pengertian Sunnah Ada empat hal Yaitu pertama adalah itu Tutalatu Naam bahwa segala apa yang sunnah wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqatuhu allati sallallahu alaihi wasallam sunnah itu memiliki beberapa makna secara istilah syar'i i. kalau kita mendengar istilah sunnah rasulullah itu ada beberapa makna yang pertama adalah apa saja yang datang dari al-quran maupun sunnah rasulullah sallallahu itu jalan yang ditempuh rasulullah SAW. maka itulah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan "faman radhiba an sunnati falaysa minni" barang siapa benci barang siapa tidak suka dengan sunnahku artinya jalan hidupku petunjukku dan sebagainya maka dia bukan termasuk golongan kami nah maka membenci sunnah muslim sallallahu alaihi wasallam maksudnya membenci ajaran beliau yang bersumber dari alqitab ah maupun sunnah rasulullah sallallahu Baik bersumber dari Al-Quran maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang benci kepadanya, benci kepada Sunnah beliau. Nah, bala islamin, makna itu mereka bukanlah termasuk golongan kafir. Itu makna Sunnah yang pertama, yaitu apa saja yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dalam Hadis-Hadis beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Sunnah. Kemudian makna yang kedua, Sunnah seringkali juga disebut dengan istilah yaitu al-Hadis. Kalau kita mendengar istilah sunnah Maka terkadang yang dimaukan dengannya adalah al-hadis Naam apabila kata al-sunnah itu dikaitkan, dihubungkan dengan al-kitab iaitu al-qur'an Kita misalnya mengatakan bulan berpegang teguh dengan al-qur'an dan sunnah Maksudnya seseorang tersebut berpegang teguh dengan al-qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Naam seperti itu Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah menyatakan Ya Ayuhanna Inni kot tarabtu fikum Ma, in, ma ini tak somtum bihi Falan tadillu abadat Kata Rasulullah SAW Ya Ayuhanna saya manusia Inni kot tarabtu fikum Sesungguhnya aku telah meninggalkan Di tengah-tengah kalian Ma ini tak somtum bihi Falan tadillu abadat Sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama lamanya. Apa itu? Kitab Allah, kesusunan Nabi saw. Kitab Allah dan sunnah Nabi saw. Yang dimaksud sunnah dalam hadis ini adalah hadis hadis beliau saw. Itu makna yang kedua. Abul makna yang ketiga yang disebut dengan sunnah adalah yaitu sering dikutak di mutlakan sebagai lawan daripada bid'ah. Kalau kita sering mendengar istilah ini sunnah Rasulullah artinya perkara-perkara yang merupakan lawan daripada bidah. Naam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Al-Bati bin Tsariyah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah mengatakan, "Fa innahu may ya'iz minkum fa sayara ikhtilafan katsira. sunnati wa sunnatil khulafa'il rashidin al-mahdiin min ba'di. Ad'u 'alayha bin nawajib. Kata Rasulullah sallallahu Batinlahu maka barang maka sungguhnya maya isminkul barang siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku kata Rasulullah, bahsayya Roh tidak Pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah umat manusia ini. Wa alaihi wasallam. Karena itu berpegang segala kalian dengan sunnahku. Ya, enam wal kolafai, betul ngatil kolafai Rasulina dan juga kolafah. Sunnahnya para kalibah ar-Rasulina. Nah dan seterusnya. Maka dimaksud dengan sunnah yang dimaksud di sini berbentuk dengan sunnah beliau, Yaitu sunnah yang merupakan lawan daripada bid'ah. Karena setelah di akhir hadis ini beliau mengatakan bahwa ia pemabuk dasatil umur. Fainna fainna kullah bid'atin dolalah kata beliau atau fainna kullah muhdasatin bid'ah wakullah bid'atin dolalah. Hatiati lah kalian dari semua perkara-perkara yang baru dalam agama ini, Yaitu perkara yang diadakan. Karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini sesungguhnya itu adalah berak dan semua kebinahan adalah sesat. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang ketiga yang dimaksud dengan sunnah, bisa diistilahkan dengan sebagai sunnah yang merupakan lawan daripada kebinahan. Sunnah yang dimaksud adalah semua yang berasal dari petunjuk beliau, tuntunan beliau. Sallallahu alaihi sallam Yang bukan kebidahan Adabun bid'ah adalah lawan daripada sunnah Yakni perkara-perkara baru Yang diadakan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itulah yang disebut bid'ah Nah maka sunnah adalah merupakan lawan dari kebid'ahan Adabun yang keempat Ma'asurah al-Muslimin Sunnah seringkali dimutlakkan pada pengertian Yaitu al-mandu' wal mustahab Jadi yani perkara yang sifatnya adalah sunnah Yakni artinya bukan perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara tersebut. Yo ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya mustahab. Artinya ini hukumnya adalah tidak wajib. Yakni perkara-perkara yang apabila diamalkan maka seseorang akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Adapun apabila ditinggalkan maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan amalan tersebut. Hanya saja dia kehilangan sekian banyak keutamaan dan kebaikan. Itulah sunnah. Jadi empat perkara inilah maaf Rasulullah perkara yang disebut dengan istilah sunnah dalam pengertian yang sudah kita kenal di kalangan para ulama ya mengenai pengertian apa itu sunnah kita sering mendengar istilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada empat kemungkinan yang disebutkan dalam hadis tadi Barakallahu Fikum hadirin jamaah pengajian rahimahnya Allah wa ya bismajma'in kemudian ingkar sunnah siapa ingkar sunnah itu apa apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah itu Naam Maaflah muslimin, ingkar sunnah artinya mengingkari, mengingkari sunnah Rasulullah saw. Bahaya itu sifatnya kuliah, yaitu secara keseluruhan. Karena ada sebagian orang yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah saw. Sifatnya apa? Keseluruhan. Tidak mau sama sekali dengan sunnah Rasulullah saw sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran. Padahal secara ijma kaum muslimin sepakat. Sejak dalam para sahabat hingga seterusnya nanti. Maka yang namanya hukum dalam Islam terbangun di atas dua perkara ini. Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun di kalangan manusia ada mereka mengingkari sama sekali sunnah ini. Bahkan ini sejak zaman dahulu ma'asulullah Rasulullah SAW. Ya mengingkari sunnah. Bahkan kemudian ya di Indonesia pernah muncul kelompok ini. ingkar sunnah muncul sekitar tahun 80-an di Jakarta. Ya, yang kemudian diberikan oleh MUI Dari larang saat karena bah, ajaran yang sangat menyimpang betul-betul mengkhianati sunnah. Mereka sholat tak mau pakai azan, tak mau pakai komat, karena tak ada, tak ada, ada dalam Quran. Mereka menamai dengan Quraniut golongan Quraniut, yaitu orang-orang yang mutlak hanya berpegang dengan Quran menurut sangkaannya. Padahal tidak. Ya mereka bilang semua sumbernya dari Quran, tak mau dengan hadis Nabi saw. Golongan Quraniut ini. Sehingga kalau kalau solat tidak pakai rukuk tidak pakai susut tidak ada tuntunannya. Terus bapa insalah semuanya dibuat barokahat magrib subuh dzuhur atau barokahat semua. Cuma seperti itu. Ya kemudian dilarang pemerintah. Demikian pula yang lain-lain. Semua tidak mau dengan sunnah Rasulullah Sallam. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Maka tidak mungkin. Kalau kita beragama beribadah kepada Allah dengan cara Islam, maka tidak mungkin kita memisahkan antara Al-Quran dan Al sunnah. Kalau terkadang sunnah memiliki fungsi Yaitu menjelaskan perkara-perkara dalam Quran yang masing global Kemudian dijelaskan rinciannya, Penjelasannya Di dalam sunnah Nabi SAW Dan Tak mungkin kita menggari sunnah Namun kelompok ini Ada yang betul-betul menggari sunnah yakni kuliah. Semuanya secara keseluruhan Tidak mau sama sekali dengan dengan sunnah Rasulullah SAW Tapi ada pula Sebagian manusia yang menggari sunnah itu Hanyalah sifatnya sepotong-sepotong Sebagian-sebagian Sebagian sunnah Rasulullah diamalkan, diikuti, diakini kebenarannya. Tapi sebagian yang lain diingkari, dimusuhi, bahkan dibantah oleh dia dan tidak diamalkan. Karena alasannya itu hanya sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa orang ini mengenai sunnah sifatnya apa? sepotong potong atau sebagian saja. So, itu maknanya Sehingga apa? Mengingkari sunnah itu Yang dimaksud di sini adalah Bukan sama sekali tetapi Ya ada dua perkara tadi Kemungkinan Mengingkari sama sekali sunnah Rasulullah Secara keseluruhan Atau mengingkari sebagian-sebagian InsyaAllah akan kita Berikan contoh-contoh tentang Perkara ini Alam ziswa Ada Adapun hukumnya ma'asur wa muslimin Orang-orang mengingkari sunnah Rasulullah S.A.W Sebagai hukum yang kedua setelah Quran. Maka kalau dia lakukan Diingkari dengan sengaja Dengan penentangan terhadap al quran dengan sunnah Rasulullah SAW Maka kubur dia. kubur dia Tapi kalau dia Bukan dengan sengaja Tapi karena kejahilannya, kebodohannya Menentang kebagian sunnah Rasulullah SAW Atau sebagai orang yang tidak tahu Orang yang lupa dan sebagainya Maka perlu diingatkan dan dinasihati Untuk tunjukkan betapa pentingnya sunnah Rasulullah SAW Tapi kalau mereka Mengingkari Berhukum dengan as Sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, maka dia kafir dengan sebab ini. Karena apa? banyak sekali maklumatul muslimin dalil-dalil dari Al Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang wajibnya kita semua berhijab, berjalel, berhukum dengan Sunnah Rasulullah SAW. Nah oleh karena itu maaf tuan muslimin pada kesempatan ini kami bawakan permasalahan ini mengenai pentingnya dan kami bawakan ada tulisan di jepang antum berupa dua dua hadis yang kami bawakan di sini untuk menjelaskan betapa di zaman nabi seseorang sudah dinasakan sudah disebutkan dan didalilkan nabi saw bahwa nanti di tengah tengah umat islam ini ada orang orang yang sombong. Orang-orang yang sombong yang tidak mau berhukum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merasa cukup hanya dengan Al Quran saja. Ini termasuk penyimpangan dalam agama ini. Karena itu mari untuk menyingkat waktu kita bacakan yakni hadis tersebut. Nah silakan diperhatikan dalam hadis Wa Anil Mekdah bin Maadikarbi atau Maadikarib Al Kindi radhiallahu taala anhu kata. Dari Al-Mikdam bin Ma'di, Karib. Ada yang mengatakan Karib, ada yang ma'di Ketarbi. Al-Kindi. Radiyallahu ta'ala, Anhu. Ini salam sahabat Nabi Sallallahu SAW. Kala, kala Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW menyatakan. Ala inni utisul kitabah wa mislahu ma'ahu. Ditulis sendiri harapannya ya. So, iya, saya tidak sempat menuliskan barakallahu fikum Rasulullah mengatakan ala ketahuilah ini sesungguhnya aku utitul kitab wa mithlahu ma'ah sesungguhnya aku ini telah diberi oleh Allah taala yaitu al-kitab maksudnya adalah al-Qur'an wa mithlahu ma'ah kan yang semisal al-Qur'an itu bersama al-Qur'an maksudnya yang semisal Al Qur'an maksudnya adalah Sunnah Nabi SAW alaihi wa alihi ali wasallam ali wa radikan makanya menyebutkan ma'thurum simin Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan dua wahyu sekaligus Al-Qur'an demikian pula sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu juga nanti disebutkan merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang keluar dari ucapan beliau perbuatan beliau perkataan beliau amalan beliau persetujuan beliau dan sebagainya tidak pernah lepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala ia ya, apa yang diucapkan beliau tentang agama ini, apa yang disampaikan beliau, yang diberitakan beliau, yang diucapkan beliau dan yang dilakukan oleh beliau, Shallallahu alaihi tidak pernah lepas dari bimbingan Wahyu. Karena itu Sunnah beliau merupakan Wahyu kedua setelah Al Qur'an. Nah untuk membuktikan nanti akan jelaskan dalilnya. Soi barakallahu fikum. Demikian kata Nabi. Sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Taala dengan Al Kitab yaitu Al Qur'an dan yang semisal Al Kitab itu yaitu Al Asunnah As atau al-Hadis Nabi S.W.T yang bersama Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Ala yusyku rajulun saban ala arikatihi yakun. Ketahuilah bahawa sungguhnya, ya kata Rasulullah S.W.T nanti akan ada, Yakni di akhir zaman ini seorang laki-laki yang syakban, Yaitu yang merasa kenyang, laki-laki yang perutnya kenyang, ala arikatihi yang dia duduk di atas sofanya di atas dipang-dipangnya Di atas tempat duduknya Artinya inilah menunjukkan kiyas Bahkan semuanya akan muncul orang-orang yang merasa cukup Yang dirinya merasa cukup Baik dengan ilmunya Dengan apa yang dia ada padanya ya. Dan pembong orangnya Dia akan mengatakan Alaykum bihadal Quran kata, beli, kata dia Cukup baik baik manusia Cukuplah baik kalian Yaitu Al-Quran ini saja Wama wajadkum fihi min halalin Pak ahil lu, pak ahil lu. Nah, bama wajatum fi min halalin maka apapun yang kamu dapatkan di dalam Al Quran itu, dari suatu perkara yang halal, pak maka halalkanlah dia. Maksudlah, maksudnya adalah yakini dan anggap anggapkan, anggaplah bahwa sungguhnya itulah halal. Jadi perkara yang dihalalkan dalam Quran halal maka itulah yang halal. Begitu kata dia. Bama wajatum fi min haramin, pak haramu maka apa saja yang kamu dapati dalam Al-Qur'an itu? Suatu perkara yang diharamkan, maka haramkanlah dia. Yaitu yakini dan benarkan bahwa itulah perkara yang haram. Seperti itu. Itu saja katanya. Artinya apa? Wabillahi rahmani wa ya, rahmatullah. Seorang laki-laki ini, dia adalah merasa cukup dengan kemampuan dirinya, dan cukup dengan Al-Qur'an saja, dia berani mengatakan, cukup baik kalian Al-Qur'an ini saja. Apapun yang kalian dapati Al-Qur'an mengatakan halal, itulah yang halal. Dan apa yang dikatakan oleh Bu ath maka itulah yang haram, begitu. Maka adapun yang selain ini, mereka menolaknya. Nah, itu kata beliau menukil perkataan dari seorang tadi. Setelah itu Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, "Ala ketawilah, la yahillu lakum lahmal qimari ahli." Ketawilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak halal bagi kalian untuk memakan khibarut ahli, yaitu kelegaan keledai kampung atau keledai piaraan ya keledai ternakan yaitu keledai yang diternakkan atau yang dipiara oleh manusia tidak hanya jagungnya untuk dimakan pertanyaannya sekarang ada enggak dalam quran yaitu yang mengharamkan keledai atau khimar yang merupakan khimar piaraan ada enggak ada enggak ada, ada, ada kan sahih seperti itu Rasulullah SAW menjelaskan ini ya, kuat, maksudnya beliau mengingkari perkataan orang tadi yang mengatakan bahwa apa yang didapatkan dalam Quran itu halal, ya itulah yang halal. Yang didapatkan dalam Quran itu haram, itulah yang haram saja. Sebagaimana ucapan manusia hari ini ketika menafsirkan Surat Al Maidah tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Taala dalam Quran tersebut. Maka mereka hanya mengatakan, wah yang di dalam yang diharamkan itu cuma empat katanya. Apa itu? Bangkai. Terus apa lagi? Darah. Terus apa lagi? Babi. Apa lagi? Hewan yang di sebelah tanpa menyebut nama Allah. Ini saja katanya. Tidak ada yang lain. Begitu. Namun ketika disebutkan hadis Nabi SAW. Ada lainnya. Sebutkan dalam hadis. Mereka langsung menolaknya mentah-mentah. Alasannya apa? Oh itu tidak ada dalam quran Radikal ini. Faham maksudnya? Nah. Maka Rasulullah SAW. Setelah membawakan ucapan orang tadi. Yang merasa sombong. Dengan hanya mengatakan. Apa yang terdapat dalam quran Maka itulah yang halal. Apa yang diharamkan. Itulah yang haram. Itu saja. Lalu Rasulullah kemudian memberikan penegasan. Bahawa sebenarnya ketahuilah kata beliau, لا يحل لكم لحم الكماري أهلی. Tidak halal bagi kalian untuk memakan keledai piaraan, yaitu keledai yang diternakkan untuk piaraan di rumah kita. Nampak menunjukkan apa? Ada unsur keledai yang liar, yang tidak merupakan kerja yang merupakan dipiara oleh manusia, itu menunjukkan bulimnya hal itu. Kalau tidak ada dal yang melarangnya, yang demikian itu. Kemudian yang kedua Rasulullah ada lagi wala kulli ladhin nabin minal aba minas sibai dan setiap hewan yang memiliki, zakar atau tamah, memiliki taring atau tanaul saring nat yang memiliki taring dari asibah yaitu binatang, -binatang buas artinya setiap hewan buas yang dia memiliki taring yang dengan taringnya itu dia memangsa makanannya mencari mangsanya dan sebagainya ya untuk membunuh maka setiap hewan yang bertaring yang buas maka dia adalah haram untuk dimakan Apakah ini ada dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Enggak ada. Apa kemudian diingkari? Perhatikan nama Allah sallallahu Rasulullah menyebutkan ini, karena memang ada orang-orang yang muncul model seperti ini. Enggak mau mengharamkan ini semua karena alasannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Ada enggak model dai semacam ini? Ada enggak? Ada ya, Suwad. banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalian itu perhatikan baik-baik. Ini hadis yang pertama. Hadis ini suci. Jadi buat kenapa jauh terbimbing remaja dan yang lain dengan salat yang suci. Saya tidak bawakan salat-salatnya Karena memang sorry. Insyaallah suci. Kemudian kita bawakan lagi hadis yang kedua. Waan Abi Rafi radhiyallahu taalaanhu ta. Jadi Abu Rafi radhiyallahu taalaanhu beliau berkata. Qala Rasul Qala Nabiu Sallallahu alaihi sallam. Nabi Sallallahu alaihi sallam menyatakan. La anta ini ahadukum Muttaki'an ala arikati. Sungguh akan ada salah salah kira kalian. Yaitu maksudnya dari kalangan kaum muslimin ya yakni bahwa mereka ini muttaki'an ala arikatil. Dia bersandar, dia bersandar di atas sofanya, Dia atas tempat duduknya yang bagus, yang indah. Ya tihil amru, kemudian datang kepada dia satu perkara. Suatu perkara mimma umirtu bihi aw lahaytu anhu. Dari perkara yang aku kata Rasulullah telah memerintahkannya, apapun aku melarangnya. Jadi dalam hadis Nabi SAW datang kepada orang ini satu perkara dari Nabi SAW Dari hadis dari Nabi SAW Baik itu berupa perintah beliau Ataupun berupa larangan-larangan beliau Bahawa Rasulullah melarang dari memakan ini, memakan itu Memerintah ini, memerintah itu Misalnya dari hadis, -hadis Nabi SAW Tiba-tiba Ternyata orang ini kemudian justru mengatakan La azri, saya tidak tahu Ma wajadnam fi kitabillahi azda bi'anahu Ya Saya tidak tahu tentang perkara tersebut kata dia apa saja yang kita dapati dalam kitab Allah Al-Quran, maka itulah kami mengikutinya. atau Kami akan mengikutinya. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan pada hadis yang sebelumnya juga. Bahwa orang ini hanyalah mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Tanpa mau berdalil. Tanpa mau melihat kepada jari-jari dari Quran dan Sunnah yang terkait dengan perintah maupun larangan. larangan Nah, dan ini banyak sekali ma'asyurul muslim ini. Bukan telmatel orang seperti ini. Ketika disampaikan Rasulullah SAW melarang untuk mencukur jenggot. Ah, enggak tahu saya. Itu kan dalam quran tidak ada. Rasulullah SAW alaihi wasallam melarang dan itu mereka pun mengingkarinya. Ma'azra muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Dan itu banyak sekali. Kita cukupkan ini untuk menunjukkan dan mewakilinya insyaallah saya cukupi. Ma'azra muslimin Imam Muslim rahimallahu taala. Beliau وقع dalam sahihnya dalam dalam sahih Muslim. Buat riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. datang kepada kepada dia seorang wanita ketika itu Ibnu Mas'ud beliau berceramah, beliau menyampaikan nasihat bagi wanita agar wanita itu dilarang untuk apa istilahnya menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Wanita dilarang untuk mencukur alisnya dan buat alis palsu buatan. Melarang dari membuat Yaitu itu tahi lalat palsu atau buatan dan, kebuatan, dan sebagainya, sebagainya berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia datang wanita ini kepada Imam Masud dan mengingkari. Wallahi jami Allah ya Abu Abdurrahman katanya. Jami Allah ya Abu Abdurrahman ini nama mempunyanya Imam Masud. Jami Allah saya tidak bolak balik baca Al-Quran, enggak saya dapat tiap apa yang kalian larang ini. Saya bolak balik baca Al-Quran, enggak pernah saya dapat tiap larangan semacam yang kamu ucapkan. Gitu. Masyaallah perhatikan ya kawan Ya, orang ini kemudian dibacakan Hadis, tetapi dia kemudian mengatakan Saya tidak dapat dalam Quran Begitu, Abu Jawa bin Masyurut R.A. beliau pun mengatakan Bahwa seandainya kau benar Apa yang kau ucapkan Maka sungguh kamu akan dapatkan dalam Quran Tentang hal tersebut, kalau kau mau memahami Ya, maka dia mengatakan Loh, yang mana Saya hafal Quran dari awal hingga akhir, tidak dapat Siapa di antara terantung Yang hafal Quran yang bisa menjelaskan bahwa di dalam quran ada larangan menyambung rambut, ada, -ada? ada, -ada? gak? Ada, -ada? Ada, -ada? Ada, ada gak? atau kemudian mencukur alis, ada gak? ada gak? gak ada ya, wa'alaikum gak ada, memang gak ada ibn Asyid mengatakan, kalau antum paham dan mubadaukan, insyaallah akan ketemu terus sendiri dan nilai dia bawakan ayat quran surat al hasyr ayat yang terjunjuk Allah Taala menyatakan, Wamaaata pemur Rasulul Fakudu, Wama Naharum Anbukan Tahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah Sallam Fakudu, ambil, jadikan dalil, pegang teguh. Dan apapun yang dilarang dari Rasulullah Sallam, jauhi. Itu kata Allah dalam firman-Nya. Ayat ini global. Ayat ini sifatnya umum. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah Sallam baik itu berupa perintah-perintahnya. Apapun yang berupa perintah perintahnya maka ambil, taati, lakukan, kerjakan. Begitu kata Allah dalam firman-Nya. Jadi apa saja yang datang berupa perintah dari Allah Taala dan Al-Qur'an, maka ambil. Oh, dan maka dari Rasulullah. Wa ma'ataqur rasulu fahuduru. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah kata Allah Taala, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh beliau, maka jauhilah. berhentilah kamu dari melakukannya. Begitu. Maka ayat ini umum. Yang menunjukkan bahawa kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mengambil, mempercayai, mengikuti semua perintah dan larangan Rasulullah SAW secara umum berdasarkan ayat ini. Adapun rinciannya apa yang dilarang Rasulullah, apa yang diperintah Rasulullah SAW? disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, melarang demikian, memerintah demikian dan demikian. Setelah dibacakan ayat ini dan hadis-hadis Rasulullah, SAW, maka wanita yang tadinya melarang apa menentang, kemudian terus, akhirnya dia menyadari dan dia memperbaikilah dan membenarkan apa yang disampaikan oleh maksud Rasulullah Taala. Iminjukan ma'asulam sin. Betapa banyaknya, Yang manusia. Yang kurang paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallam. Begitu cepatnya untuk memudahkan menolak hadis Rasulullah Sallam. Hanya karena beralasan tidak terdapat di dalam Al-Quran. Atau bahkan tidak mahu. Wallahu'alamu bishwa. Taib barat Allahikum. Maka dua hadis yang kami sampaikan ini Ma'a Surah Muslimin. Ada beberapa kesimpulan yang kita kita ambil darinya. Di antaranya Ma'a Surah Muslimin yang kami sebutkan di situ. Yang pertama hadis yang mulia ini Ma'a Surah Muslimin. Menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua wahyu, ya, yaitu Al-Quran maupun sunah Nabi SAW sebagai dua sumber hukum di dalam Islam. Iya Jadi dari tentang perinci tentang masalah ini juga banyak sekali. Jadi yang menunjukkan bahawa hadis Nabi itulah wahyu. Siapa yang bisa menyebutkan? Surat an jemaah berapa? Barakalallahu fikum Surah An Najm ayat 3 dan 4 Allah mengatakan di sana ma'asuram semin wama yantiqo anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya kata Allah Taala dan tidaklah Muhammad saw itu bicara dari hawa nafsunya lihat ini wah Muhammad saw tidak bicara dari hawa nafsunya in huwa illa wahyu yuha tidak lain dia itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya berarti ini Maka perkataan Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jauh dari kesalahan, jauh dari kekeliruan. Andai kan salah, langsung Allah Taala menegurnya karena beliau maksud. Dan sepakat para ulama tentang hal ini Bahwa Nabi adalah maksud. Ya, meskipun beliau adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar, namun beliau maksud. Artinya maksud, yakni terjaga, terpelihara dari kesalahan, apalagi dalam perkara din, perkara agama ini. Sehingga ketika ada salah, langsung ditebus oleh Allah Taala. Sehingga beliau lepas dari kesalahan. Beda dengan kita ya, tuan. Apalagi anak. Dari belakang itu. Ngomong-ngomongnya kadang benar kadang salah. Ya. Tidak mesti benar-benar. Kan begitu ya. Barakallahuikum. Ya. Nah. Malah kerana itu maaf surat muslimin. Nabi SAW mendapatkan dua wahyu. Al-Quran. Maupun sunah Nabi SAW. Dan kita diperintah untuk mengikutinya. Allah taala berfirman. Di surat Al-A'raf. Ayat yang ke-3. Allah mengatakan. Basta di'u'udu. Nah, ikuti apa yang dijelahilahkum dari Rabbikum, walau tetapi dari Dzuluhiah, kuli lam ada dazkaru. Allah mengatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadaMu dari Rabbu, dan jangan kau ikuti yang selain keduanya, ya akan tak berjilik sekali kalian mau mau mengambil pelajaran. Maaf, Surah Musyid. Perhatikan, maka Allah telah memberikan dua wahyu kepada beliau, Sallallahu quran itu sendiri. Demikian pula sunnah beliau. Perkataan beliau, perbuatan beliau Persetujuan beliau Maka ini semua adalah wahdu karena, karena semuanya adalah dibimbing Berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih banyak dari-dari yang lain Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia ini Ma'asurah muslimin 6 nah, Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul di akhir zaman ini Ya, yakni jauh sepeninggal Nabi Jauh setelah wafatnya Nabi SAW so Yaitu orang-orang Islam yang mereka itu hanya mau menerima Al-Qur'an saja. Tapi menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik menolak yang sifatnya secara keseluruhan maupun menolak sebagiannya dengan berbagai dalil dan alasan. Ya, Ada pun menolak keseluruhan? Ya mungkin ya zaman sekarang ini Ya daib. Mungkin tidak ada. Atau kalau ada barangkali adalah sebagian orang-orang orientalis atau orang-orang jin. Tahu jin ya? Apa singkatannya? Kepanjangannya Jaringan oh yes, Barakallahu Alaihi Wasallam Ada mengatakan jaringannya Iblis La yeah. Seperti itu Mereka menolak hadis nabi Ya Dengan berbagai alasan Dan logika-logika yang murahan yang tidak ada Nilainya sama sekali Nah, maka banyak orang yang menolak Setelah keseluruhan seperti ini Ada yang menolak sebagian banyak pula muslimin. Ada sebagian da'i Dia berkata di atas limbar Ya Ketika berani mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran, kata dia mengatakan halal. Namanya masjid, hukumnya adalah halal menurut dia. Jadi tanya, dalilnya masjid, dalilnya asad dari Al-Quran. Sebutkan Al-Quran. Ya. Huduh zinatakum indakul di masjid, kata dia. Surah al araf ayat 33. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Setiap kali kalian masuk masjid. Kata dia, dengan kebodohannya, tapi sok pinter. Dia mengatakan, "Loh ini dalil. Rasulullah menyuruh kita pakai perhiasan katanya. Huduz zinataqum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian masukin masjid." Nah, ini perintah untuk pakai perhiasan begitu. Ketika ditolak sama sama, sama pendengarnya, sama muridnya, Ustaz, bukankah perhiasan mah itu dilarang untuk laki-laki? Siapa yang bilang kata dia? Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan hadis kata dia. Ya, coba bayangkan perkataan itu kan hadis kata dia Bahkan saya pakai logika murahan lagi Dia bilang Al-Quran itu dari siapa katanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau adik dari siapa Dari Muhammad s.a.w Nah, ada pun Allah adalah yang mengutus Si Muhammad adalah yang disuruh Disuruh itu, Rasul Bapak Arabnya Bahasa Surabaya ini babu katanya Ya, ada pun yang mengutus Itu adalah masjikan, surahkan Bahasa Surabaya ini Ya Luas merendik kedudukan ini antara babu dan juragan. Perhatikan logika murahan dia ini. Ya, untuk menolak apa? Hadis Rasulullah sallallahu Kata dia, itu kan dari hadis. Hadis enggak boleh bertentangan dengan Quran kata dia. Al-Quran mengizinkan kok hadis melarang. Itu enggak cocok, harus dibuang kata dia. I logika diai murahan semacam ini. Barakallahu fik. Begitu ma'athurun simin, ya. Nah, ada orang yang menolak seperti itu. Padahal Rasulullah jelas-jelas Ya ini melarang priyaba dari kaum laki-laki dari kalangan umatnya. Nah Tetapi dia mengambil Al-Qur'an tadi. Padahal ikhwan, ya, orang ini tidak mengerti tentang bagaimana az-zaqzulnya ayat ini dan apa tafsir ayat ini. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah perhiasan kalian atau pakailah perhiasan kalian ketika kalian masuk di masjid. Ayat ini ma'suran muslimin. Nah, turun berkaitan dengan bercilaba bununya orang-orang Musliket jahiliyah dahulu. Kadkala mereka memasuki Masjid Haram dan dalam melakukan tawaf khususnya di malam hari, mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Laki-laki dan perempuan jadi satu telanjang bulat untuk tawaf di Masjid Haram ketika itu. Nah, demikian disebutkan dalam tafsir para ulama. Ya, ini zaman jahiliyah dan itu di kalangan si gelap malam ketika itu malam yang gelap gulita bertolak tawaf dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar kain pun. Maka Keyakinan amalan agama semacam ini ditolak dengan datangnya Islam dan Allah Taala menyuruh kaum muslimin untuk menyelisi perbuatan mereka dengan menggunakan perhiasan mereka maksudnya adalah yakni zinah yang dimaksud pakaian indah. Yaitu pakaian-pakaian bagus, pakaian-pakaian indah ketika memasuki masjid-masjid yaitu untuk ibadah sholat Itu begitu yang diperintahkan Sehingga kamu muslimin, ketika memasuki masjid laharong atau masjid-masjid untuk ibadah kepada Allah pakai yang terbaik pakaiannya Bukan dengan cara terlanjang Tapi dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, pakaian yang sopan. Nah, dan dengan ayat ini pula Syaibani, Rabbul Taala berdalil bahawa semuanya seorang Muslim, apalagi kaum laki-laki khususnya, kalau solat, ya hendaknya pakai pakaian yang sempurna, yang bagus dengan bajunya, dengan imamahnya atau kopiahnya, ya jangan kepalanya kundulan begitu saja, tidak pakai kopiah apa-apa, ya pakai apa kopiahnya, pakai imamahnya atau sorbannya. Pakai penutup kepala pesongkoknya dan sebagainya yang ini adalah merupakan yakni perhiasan seorang muslim khususnya kaum laki-laki di dunia Islam. Tapi kemudian karena perjajaran negara-negara barat akhirnya banyak orang yang kemudian kaum muslimin malas untuk berhias dengan pakaian yang bagus, dengan tutup kepalanya dan senang dengan yakni ya gundulan begitu saja tanpa pakai kopiahnya dan sebagainya. Ini kata Syederaan wa ta'ala saya menunggu saja. Intinya wa'adzullah muslimin itu contoh saja. Bahawa sebagian manusia hari ini menolak sebagian sunnah Rasulullah S.A.W. Ya, khususnya tentang larangan. dari emas misalnya, pakai emas bagi laki-laki. Dia tolak, karena tidak ada dalam Quran katanya. Quran malah membolehkan katanya, padahal tidak demikian. Ya, memangnya Rasulullah S.A.W. tidak paham dengan Quran apa? Memangnya Rasulullah bodoh daripada dia, yang lebih pintar, merasa pintar dari Quran. Nah, seperti itu. Demikian pula ma'asulullah muslimin, jahil-jahil yang selainnya. Ya masih banyak nanti akan kita sebutkan contoh-contoh secara rinci. Intinya Mak Asrul mesinin. Ya Rasulullah mengabarkan kepada kita akan muncul di akhir zaman ini. Model-model orang semacam ini dan sekarang kita sudah melihat banyak prakteknya yang di, ada yang ada di tengah masyarakat kita model orang-orang semacam itu. Sam ya, ngerti ya, baik. So, yang ketiga, baik. So, Dari pelajaran hadis ini bisa kita ambil Fahidah bahwa menolak hadis hadis Nabi Sosalam. Pada hakikatnya adalah menolak Al-Quran itu sendiri Karena justru dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran Menyuruh kita untuk berkongan tepuh dengan Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW secara bersamaan Tidak bisa dipisahkan salah satunya Iya, dalil daril yang masih banyak sekali maaf Saya mencatat di situ Beberapa poin dalil-dalil yang mesti untuk kita ketahui Yang daril yang menunjukkan pentingnya kita Yakni Berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah S.A.W secara keseluruhannya, kebersamaannya. Nah, tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Di antaranya, Muslimin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladina amanu, ati Allah, wa atiru Rasul, wa ul-amri minkum. Biar ini. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, dan ul-amri di antara kalian. Fa'inza naza'atum fi syai'il. Rasulullah ila ya, Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billah adam Rasulullah in kuntum nam tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila Ya Allah Taala dan apabila kalian berbeda pendapat berselisih pendapat tentang satu permasalahan maka kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya maksudnya kepada apa Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian benar-benar mengaku benar, benar. beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalika khairun yang demikian terbaik wa ahsan dan lebih bagus akibatnya. nah seperti itu. Demikian pula ma'adzraul simin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat An-Nisa ayat 65. Allah taala berfirman, "Fala ma rafid la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainhum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan Mimma, na, pada itu, boleh salimut aslima. Allah S.W.T. menyatakan Surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Rabbmu kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah mereka itu beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka benar-benar mau menjadikan engkau, way Muhammad S.W.T. sebagai hakim, sebagai pemutus hukum, lima syajrul baynahum terhad perkara yang terjadi di antara mereka. Nah. Harus lidah dengan apa yang keputusan Rasulullah Sallam. Semalai yajitu fi anfusim haraja mimakodaita. Lalu tidak terdapat dalam hati mereka rasa berat hati untuk menerima keputusanmu tersebut, Wa Muhammad Sallam. Ya, waikan limutan diman dan mereka tunduk pasrah dengan sebenar benarnya. Nam, ayat-ayat ini, Ma'asul Muslim, menunjukkan kepada kita bahawa harusan bagi kita semua untuk tunduk patuh terhadap Rasulullah Muhammad Sallam dan menjadikan ya sebagai hukum yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan Allah taala juga menjelaskan dan menegaskan dalam firman di surat Al-Ahzab ayat 36 misalnya. Allah taala menyatakan "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ay yakuna lahumul khiyaru min amrih." "Wa ya wa rasulahu faqad dalla Kan, ya Allah mengatakan tidak pantas Bagi orang-orang mu'min, laki-laki dan umimin yang wanita Apabila Al Allah dan Rasulnya Telah menetapkan suatu urusan bagi mereka Maka kemudian mereka mencari atau memilih pilihan yang lain bagi mereka Maka badan siapa yang maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Bapak dolla dolla mulina Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata Bayangkan ni, perhatikan ni, ya. Asas dinamakan Sunnah Rasul masih banyak sekali. Dan yang menunjukkan bahawa sungguhnya tidak bisa kita kemudian terlepas diri dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Maka sungguh orang-orang yang mengingkari Sunnah Rasulullah Sallam tidak mau mengambil hukum dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka mengingkari dari dalil Al-Quran itu sendiri. Mereka mendustakan Al-Quran, mereka bohong, mereka mendustakan Al-Quran. Karena banyak orang-orang mengaku Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran Atau Qur'aniun mereka menyebut dirinya Orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Quran saja Tidak mau hadis Nabi Atau kalau mau dipilih yang sesuai dengan selera hawa nafsunya Selera kepentingannya saja Maka Iqbali Billah Rahimani Warimukullah Inilah segini ya, Jadi kita tidak boleh ya, Kemudian menjadikan Al-Quran sendiri Al-Sunnah sendiri Tapi harus bersama-sama Harus kita terima apa yang datang dari keduanya dan karena memang keduanya adalah merupakan dua sumber hukum yang diperintahkan dalam Islam untuk kita teguh dengannya. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi pernah mengatakan, taraf kufi kushayi ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Yang pada kalian mau teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan salah selama lamanya. Yaitu kita semua. Besut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak bisa, tidak si bisa. Sudah dan sudah masuk. Hello, barakallahu Iya. Kemudian yang keempat, ma'asirul muslimin, termasuk dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hadis yang dilihat tadi, bahawa apa saja yang diperintahkan atau yang dilarang dalam hadis daripada rasulullah sallam, baik dalam perkara yang halal maupun yang haram, ma'asirul muslimin, itu adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam al-qur'an. iya sama. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman di surat al-hasyr ayat yang ke-7 tadi, wa ma'ataku mursalu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu apakah datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi berupa perintahnya ambil kata Rasulullah sallallahu alaihi pegang dia perintah dari Rasulullah sallallahu ambil perintahnya yaitu diambil yaitu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya nah begitu wa ma nahakum anhu fantahu nah wa ma nahakum anhu fantahu iya fantahu tai dan apa yang dilarang oleh beliau makan ndak kalian berhenti alias jangan Jangan dilaksanakan. Jangan dilakukan. Begitu. Makanya ini menunjukkan. Perintah Allah. menyuruh seperti itu. Ya Allah sendiri merintahkan kita. Untuk mengambil apapun. Yang datang dari Rasulullah SAW. Yang berupa perintahnya. Kita lakukan. Yang berupa larangannya. Hendaknya kamu. Jauh. Sebegini juga dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan. Ida amartukum syairin. Faktum minhu mas tafaktum. Ya. Apabila. Aku perintahkan kalian dengan seluruh perkara, maka laksanakan sesuatu dengan keseluruhan kalian. Jangan gunakan kelaran kalian darinya, maka jauhilah. Begitu. Maka, tidak bisa kemudian mencukupkan dengan al Quran saja, tapi tidak mau sunnah. Bagaimana? Alaykum, ma'azir al-muslimin. Apapun yang datang dari Al-Quran, dan juga datang dari Rasulullah SAW itu sama. Yang datang dari Rasulullah SAW berupa perintahnya adalah persis seperti apa yang dikendek Allah dalam Al-Quran. Yang berupa Rasulullah larangannya, itu pun juga persis seperti apa yang dikendek Allah dalam Al-Quran. Karena itu maha al-sirul muslimin Tidak boleh kemudian kita menolaknya Hai saja maha al-sirul muslimin Terkadang apa yang terdapat di dalam Al-Quran Itu adalah perintah-perintahnya Maupun larangan-larangannya Adalah sifatnya secara global Masih secara umum Secara yang masih umum belum terperinci Sedangkan hadis-hadis Nabi SAW Itu terkadang menjelaskan Rinciannya atau bahkan Menjelaskan tambahan-tambahannya Apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Nah Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya ini adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an, untuk menafsirkan Al-Qur'an. Apa dari ayat-ayat yang masih global, kemudian maknanya, pengertiannya, tata caranya, penjelasannya dirinci dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman di surat An-Nahl ayat yang ke-44. Catat enggak ke ini? Jangan bawa pulpen juga. Ya? Oh, ya tuh. Ngaji itu bawa cerita ni, ya, tuh. Ya, kau itulah ilmu agil kita. Bahkan Rasulullah Sallam. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, jangan cuma bondok kuping tok, kuping lalian. Ya, kalau kita hanya berbicara kuping saja, atau pikiran kita sayiling, ya, tutup lali, ya, melebu tangan, merunai lewat, lewat kian, mendal, lewat tangan menai, ya? mendal. Jaga ya, tembus, enggak masuk belas misalnya. Ya? Sek mending masuk, sek menjeng masuk telinga kanan, tulang telinga masih masih tembus, ya. Ini tidak belas masuk dari telinga kanan, ia ya, tidak dilewati belas. <laughs> Barakallah, fikum. Dia ya, dilewati. Jangan kah dicatat ya, kalau ngaji itu bawa cerdas, bawa kitab, betulis, bawa pensil atau pulpen, ya. Nah, Allah Taala sebutkan tentang masalah. Rasulullah SAW bahwa tugas beliau di antaranya untuk menjelaskan, untuk menafsirkan, untuk merinci tentang Al-Quran yang masih global. Allah berfirman di Surah An-Nahl ayat 44: Wa anzalna ilaiqad zikro li tubayyinalinati manuszilailayhim walanhum yatafkarun. Kata Allah Taala dan kami turunkan Al-Quran ini kepada Az-Zikar yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan kami turunkan kepada engkau oleh Muhammad Sallam yaitu azkir Al, Al Quran ini untuk apa? Litu bayi nani agar kau menjelaskan kepada umat manusia ini manusi la ilahihi apa yang diturunkan untuk mereka atau kepada mereka walau Allahumma tabat karun dan agar mereka agar kalian semuanya itu mau berfikir. Nah. Tugas Rasulullah SAW adalah Untuk menjelaskan kepada manusia Apa yang dimaksudkan Apa yang diinginkan Dari Al-Quran Hukum-hukumnya Maksud-maksudnya Tujuan-tujuannya Dan sebagainya Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dan perjalanannya itu tidak Tidak kemudian secara lengkap Detail, perinci dalam Al-Quran Tidak Tapi dalam hadis Nabi SAW Contoh Perindah dalam Al-Quran tentang solat Ia Perintahnya rinci apa global? Kenapa? Wa akimu sholat. Allah Taala. Jadi ikan sholat untuk mengingat tu kata Allah Taala. Ta Terus dia caranya sholat. Apa kemudian Al Quran memerincinya, menjelaskan cara caranya, rukun rukunnya, sunnah sunnahnya, wajib wajibnya, kemudian berapa jumlah rakaatnya, kapan dilaksanakan waktunya dan sebagainya. Gimana kita dapatkan penjelasannya? Wah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu maka inilah tugasnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan karena kadang perintah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah secara masih global. Maka diperinci, dijelaskan, diterangkan dan ditafsirkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya: "Nah solu kama roai trumuni usolik. kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu ya. Ada judul apa ini? Begitu. Eh? Ha? Nanti saja. Oh begitu. Aiyah, barakalallahuikum. Dah apa apa ya? Ya, saya. Namp, begitu demikian, ya. Sehingga pemahaman Rasulullah smin diperintah kita, Rasulullah sallam untuk mencontoh beliau bagaimana tata cara beliau. Rasulullah mengajarkan di depan para sahabatnya tata cara solat beliau, Rasulullah sallam. Namp dari mulai takbiratul kunyiram hingga salam. Demikian pula kajian beliau menyebutkan tentang ketika dalam hadis jasa selesai lengkap dalam waktu, -waktu solat. Subuh adalah waktunya sekian, zuhur demikian, asar demikian, dan sebutnya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan di dalam Al Quran. Karena itu maka Rasulullah muslimin Ia, tak bisa kemudian dipisahkan antara Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam, apalagi sampai mengingkarinya sama sekali. Ini adalah perkara yang mustahil. Dan ada kalau ada orang yang makan seperti itu sombong dia, ya, merasa pinter dia. Menghadapi apa? Tentang Al-Quran Padahal Al-Quran Terkadang perlu dijelaskan Dalam hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang kelima Jelaskan bahawa Sungguhnya tidak cukup Bagi kita Hanya bersandar Dengan Al-Quran saja Tanpa Hadis Hadis nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Yang wajib Bagi kita adalah apa? Berkonteku dengan keduanya Dan inilah Ma'asulullah Bismillahirrahmanirrahim Jalan keselamatan Dari penyimpangan Atau kesesatan Ya Naam Jalan keselamatan dari segala kesesatan dan penyimpangan adalah mengambil kedua hukum ini secara bersamaan baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa kemudian dipisah-pisahkan atau ditiadakan satu dengan yang lainnya. Maka tidak diambil dua-duanya diambil sebagai nama yang bisa apa uh, sebagai hukum yang bisa kita jadikan amalan bagi kita. Nama. Maka sekali lagi kalau kita ingin jauh dari keselamatan, eh, jauh dari segala penyimpangan dan keselatan Ma'a Surah muslimin maka kita ikuti Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Padahal siapa yang hanya mengimani sebagiannya saja atau menolak sebagiannya saja, maka dia akan terbesar dari jalan yang lurus ini. Naam, Ma'a Surah Al-Muslimin, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam Jirmannya. Di surat Al-An'am, ayat 153. Allah Taala menyatakan, wa anna hada sirati mustaqiman, fatabu. Walla ta tabiuh sibulah, fatarraf bikum an sabili. Dailikum bataqum bihi, la alaikum Allah mengatakan, wa anna hada sirati mustaqiman, fatabu. Dan inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Itu Al Quran dan juga sudah Nabi saw. Fatabu. Maka ikutilah jalan tersebut wala tattabi'us-subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sadiri, karena jalan-jalan yang lain tersebut akan mencereberaikan kalian dari jalannya tersebut. Nah, Maka ini tunjukkan kepada kita, ya, bahawa sungguhnya jalan keselamatan, Yaitu dengan berpegang teguh dengan Al Quran, sekaligus dengan Sunnah Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam dan tidak bisa dipisah dengan yang selainnya. Barakallahikum. Juga sebagaimana disebutkan dalam Surat Al Azab ayat 36 tadi, ya, Surat Al Azab ayat 36 tadi telah kami tawarkan dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih orang yang tidak beriman. Jika Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberitahu tentang tidak pantas, tidak layak Bagi orang yang laki-laki dan juga mengutus perempuan Apabila Allah dan Rasul-Nya untuk memberitahu tentang kebenaran, maka kamu tidak boleh memilih orang yang tidak beriman. Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberitahu tentang kebenaran, maka yang tidak beriman. Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberitahu tentang kebenaran, maka kamu tidak boleh memilih orang yang tidak yang Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk tasyuk kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 63 maasirah muslimin Allah menyatakan: "Baliq dar darina yukali kunaan ambi antusibahum fitnah, aunsibahum agabunadi". Dan dahnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang menyelisiakan perintahnya itu perintah Rasulullah. Salah. Ya. Nah, hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang menyelisih akan merendah Rasul-Nya alaihi wasallam. Takut akan apa? Antusibahum fitnah, yaitu akan ditimpakan kepada mereka suatu fitnah. Naam, antusibahum bi ta'au yusibahum adabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Al-Imam Ahmad rah rahimallahu taala mengatakan tentang ayat ini, yaitu akan ditimpakan kepada mereka fitnah, yaitu orang-orang yang menyelisih Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu fitnah dalam hatinya, Berupa kekufuran dan juga kesyirikan. Fitnah berubah kekufuran, karena meneliti terhad sunnahnya Rasul, Rasul dan juga berubah kesyirikan. bahkan juga berubah kebidahan, kemungkaran dan berbagai kerusakan, kerusakan dan penyimpangan lain. Nah, itu fitnah, ya, bagi orang yang berani menyimpang dan meneliti sunnah Rasul, Alaihissalam. Aulusi bahu aladun alim atau ditimpakan kepada mereka agar yang peduli akan nanti. Nah. Itu balasan orang-orang yang menyimpang dan mengingkari sunnah Rasul AS. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya ma'asulullah muslimin. Kemudian ma'asulullah muslimin yang keenam, yang terakhir. Oh, dah ada dah macam itu lagi ya. Baik, terkadang ada sebagian orang berusaha menabrakkan atau mempertentangkan hukum-hukum antara Quran dan hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW yang dohirnya sepintas bertentangan padahal tidak. Ya, ada sebagian kaum muslimin Atau para da'i khususnya Yang mereka berusaha menabrakkan Mempertentangkan hukum antara Al-Quran Dan Sunah Nabi SAW Padahal, Sayyidu Sayyidu Wa Ta'ala Seorang pakar ilmu din Di masa kita ini juga, beliau pernah mengatakan seandainya ada orang berani mengatakan bahwa Al-Quran, ada Al-Quran Atau ayat Al-Quran, Al-Quran Atau hadis Nabi, bertentangan dengan Al-Quran Maka Hadapkan dia kepada saya Saya ingin tahu, mana, Tunjukkan tidak ada hadis wahi yang berhentangan dengan Quran Abadan selama alamannya Semuanya segala Semuanya ada benar Karena apa? Kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah Ta'ala pernah menyatakan Dalam zirpannya Bahwa sebetulnya Karena Quran itu berasal Bukan dari selain, bukan dari Allah Ta'ala Yang berasal dari selain Allah Pastikan akan dapati Yaitu perselisian yang banyak Tapi tidak Al-Quran tidak akan pernah berhentangan dengan hadis nabi Apa sebaliknya? Hadis nabi tidak pernah ada yang berhentangan dengan Al-Quran Ya, meskipun keadaan sepintas Selihatannya Pertentangan padahal tidak Mungkin karena pemahaman kita yang kurang Sehingga melihat salat dohir Nampaknya pertentangan padahal tidak Nah, orang-orang yang bertentangan Quran dan hadis punya tujuannya Apa tujuannya? Tujuannya adalah Untuk mengingkari Atau menolak hukum-hukum terdapat Dalam hadis atau sunnah Rasulullah SAW Yang tidak sesuai Dengan akalnya atau hawa nafsunya. Ya, itu tujuannya Padahal adatnya bagi mereka adalah meletakkan akal dan manusia itu tunduk di bawah Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, seperti tadi pekan, ya. Ketika mereka mempertentangkan antara mengatakan bahawa siapa yang bilang bahwasanya keledai itu haram, siapa yang bilang bahwasanya hewan yang bertarik, hewan yang buas, atau itu adalah haram dimakan. Mana? Dari Al-Qur'an, enggak ada kata dia. Kalau diberitahu tentang hadis Nabi Sallam untuk oh bertentangan dengan Quran, jadi apa saja yang bertentangan dari Quran maka hadisnya dianggap tidak sahih, alias dibatalkan oleh sihir. Banyak sekali kepada ini. Apalagi banyak orang yang sok komentar mendoakan hadis yang dohirnya bertentangan dengan Quran, sekedar bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan keyakinan dan sebagainya. Kalau jelas-jelas sahih, maaf Assalamualaikum. Tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Nah seperti itu Karena itu mahasiswa muslimin Orang-orang yang kemikian perlu diingatkan Ya perlu belajar kembali Dan perlu untuk bertobat kepada Allah Taala Dari ucapan-ucapan yang keji Lebih-lebih terhadap sunnah Nabi SAW Ya padahal tidak ada Quran dan sunnah pertentangan Insya Allah sejalan Karena dua-duanya sumber hukum Yang berasal dari Allah SWT Nah saya terkadang iya Pemahaman kita yang terbatas inilah Yang kemudian terkadang menganggap Selintas itu adalah pertolak atau perbedaan dengan Al-Qur'an. Adalah fi ma'thur muslimin yang ketujuh, orang-orang yang bagi hadis lafadz perkara, mutawatir dan ahad tapi punya tujuan yang jelek, yaitu apa? Untuk menolak sebagian hadis Nabi sallallahu yang tidak sesuai dengan akal dan hawa nafsu tersebut khususnya dalam perkara akidah. Maksudnya begin, ma'thur muslimin. Naam. Para ulama al-hadis, al-mustalah hadis, mereka mengatakan memang bahwa Berdasarkan sampainya riwayat-riwayat hadis kepada para ulama penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga para ulama-ulama lainnya, na'am. Maka berdasarkan sampainya hadis kepada mereka, hadis itu jalan-jalannya ada yang mutawatir, ya. Artinya apa? Yang diriwayatkan dari jalan lebih dari 10 sahabat misalnya. Ya. Nah, sehingga saking banyaknya Sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini dan jalan-jalannya sangat banyak, maka disebutilahkan oleh para ulama dengan hadis sahabat mutawatir. Adapun, ada pula hadis yang sampainya itu tidak sampai kepada banyak sahabat, mungkin hanya satu, dua atau tiga sahabat saja yang disebut dengan istilah ahad, Itu hadis ahad, begitu. Ya, Naam. Dan kebabian ini hanyalah secara istilah saja dari sampainya riwayat kepada para penulis hadis. Bukan dalam rangka untuk menolak hadis. Ya. Nah, sekedar untuk memberikan pemahaman bahwa hadis ini riwayatnya banyak dari para sahabat. Yang ini cuma sedikit saja. Namun, para ahli hadis sepakat bahwa hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad, selama itu sahih, benar-benar sahih dari Rasulullah SAW wajib untuk diterima. Wajib untuk diimani banyak dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara adab dan sebagainya wajib untuk diterima, bukan dalam rangka untuk menolak. Itu tujuannya. Tapi kemudian sebagian manusia iya muncul di antaranya kelompok mutazilah orang-orang yang cenderung menggunakan akal untuk menimbang-nimbang Quran dan Hadis sesuai dengan akalnya. Mereka jila. Semua hadis yang mutawatir diterima Tapi kalau ahad tidak boleh diterima Lebih-lebih dalam perkara akidah katanya Karena akidah tidak bisa diterima kecuali dari jalan yang mutawatir Ini adalah pemahamannya orang-orang muktazilah Dan sampai sekarang pun banyak sekali di tengah mata kita Khusnya para jai, -jai di masa kini yang kami sering mendengarnya Baik seperti itu Saya mengatakan surah muslim Ya contohnya Banyak sebagian hadis-hadis wahai ditolak oleh mereka Menolak tentang azab kubur Tentang fitnah kubur dan azab kubur Dalam kubur Mereka tolak alahannya Oh ini hadisnya ahad Tidak bisa diterima katanya Nah tentang syafaat di hari kiamat dari Rasulullah dia, Oh ini hadisnya ahad Ditolak minta-minta oleh dia Seperti itu Dan banyak hadis suhaim Tolak oleh mereka ini Ya Dan termasuk muqtazilah di zaman sekarang ini Yang mengelukukan pemikiran semacam ini Oh mengikutnya banyak Ya disebut namanya. Ayyub Hadi. Sejarih bermaksud yang mengagungkan-agungkan ya penolakan terhadap hadis ahad dalam perkara akidah. Dan banyak dia menolak tentang azab kubur, fitnah kubur, tentang syafaat, tentang keluarnya dajjal di akhir zaman, tentang Imam Mahdi dan sebagainya ditolak mentah-mentah oleh dia dalam buku-buku dia, ya. Nah, Bahkan kata dia Kata penulis-penulisnya mereka mengatakan Bahwa orang-orang berpegang dengan Kisah di Sumatera ini adalah orang yang keras Kepalanya atau kepala batu katanya Itu sombongnya mereka ini Ya menganggap dirinya paling tahu Tentang hadis Nabi Islam Padahal mereka ini jahil Soit seperti itu Masyurah nah, mesti tidak sepantasnya ya, Andaikan mereka itu dia Jujur dengan kebodohannya Tidak itu lebih bagus Daripada ngomong tapi salah terus Begitu dan dibatal. Menolak hadis-hadis Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak yang ahad, adalah yang mutawatir, adalah bentuk perkufuran. Nah, kerana menolak hadis, -hadis Sahih Rasulullah Sallallahu berarti menolak kayak apa? Kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan Rasulullah juga mengatakan dengan hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tentang perkara-perkara royahit, ya, tentang hari akhirat. ...tentang masalah kubur, tentang peristiwa-peristiwa dari kiamat dan sebagainya. Nah, sebenarnya di mana? Dengan hadis dari Rasulullah. SAW. Dan selama itu banyak riwayat-riwayat so yang menjelaskannya, Nah, kita wasi untuk mengimani. Nah, seperti itu. Karena itu maaf, sila muslimin rahimani warahmatullah. Hadis ahad atau berbateri setelah saja yang dibikin para ulama untuk apa? Untuk menjelaskan sampainya riwayat-riwayat tersebut. Nah, oleh karena itu maaf, sila muslimin. Ia. Yeah baik sekali sebenarnya penjelasan gagal yang bisa kita pelajari ya yang mana dari riwayat-riwayat tersebut bisa kita simpulkan ma'asyiral muslimin na'am sebantasnya yang wajib bagi kita adalah kita senantiasa menerima dan mengikuti apa yang kata Rasulullah sallallahu karena itu para ulama mengatakan di antara makna syahadatain makna asyhadu an la ilaha kita sudah mengetahuinya demikian pula makna wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu ada empat perkara yaitu kita bersaksi bahwanya Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ya Maka kalau kita meyakini beliau seperti itu Maka harus kita lakukan empat perkara Dari bentuk keyakinan kita bahwa beliau adalah utusan Allah Maka yang wajib atas kita adalah empat perkara Satu Yaitu mentaati apa yang diperintahkan beliau Ya Apapun yang diperintah beliau Kita berusaha untuk mentaati Wajnabu fiba naha anhu wajazara dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wadzirkuh fi ma'afgaroh membenarkan semua apa yang diberitakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari perkara waith, lebih dari perkara waith. Wasit kita membenarkan apapun yang diberi oleh Rasulullah sampai sampai Abu Bakar As Siddiq sudah digelari As Siddiq karena Rasulullah dikarenakan ketika beliau habis pulang dari Isra dan Mi'raj. Dipercahankan Allah Ta'ala. Sampai ke Cidatul muntaha pulang sebelum subuh. Dan pagi hari mengabarkan itu kepada orang-orang Quraisy Maka mereka selalu mengingkarinya. Dengan berita Rasulullah SAW tersebut. Ya. Karena keheranan mereka. Masa semalaman dari Masjidil Haram atau Aqsa. Kemudian sampai ke langit ke dan sekarang sebelum subuh. Sudah pulang kembali. Ini kalau bukan orang gila tidak mungkin yang ngomong. Itu anggapannya orang Quraisy Lalu mereka datang dengan penuh keberadaan kepada Abu Bakar. Temannya Rasulullah SAW. Yang diagap mungkin bisa mengkayr Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaubaka, teman tu bilang begini dan begini tentang Isra Miraj. Ada kata Rasulullah, Wallahi jemaah Allah," kata Yaubaka. Seandainya Rasulullah bicara lebih si hebat daripada saya, tetap percaya, masya Allah. Itu Rasul. Maka beliau digelari as-siti orang yang senantiasa membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang keluar dari sana beliau dibenarkan. Maka kewajiban kita. Kepada Rasulullah SAW adalah as-tasif yani atau tasif kubriima akbar, iaitu membenarkan semua apa yang beliau beliau beritakan. Yang keempat, yaitu hendaknya kita beribadah sesuai dengan apa yang disunahkan dan diajarkan beliau. Shallallahu alaihi wasallam bukan beribadah dengan cara bid'ah. Ya, wabillah ala mu Kemudian yang perlu juga ingatkan dari pelajaran ini adalah naam maka berhati-hatilah dari para para peningkar sunnah. Orang-orang yang sengaja ngah menulis sunnah Nabi berusaha untuk menolaknya baik yang sifatnya keseluruhan ataupun sebagian. Ia ya, banyak orang yang kemudian kita ingatkan, ya si antum muslim, antum melusun harusnya ini dibiarkan, tidak boleh dicukur, tidak boleh potong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencukurnya, memotongnya. Nah, itu kan sunnah saja katanya, sunnah. apapunnya sunnah, ya. Betul kan? Tapi Quran nega ada begitu nak. Banyak sekali. dan tu saya sering dulu mendengar dari para jamaah di sekitar kita di Manuani. Allahumma ba Alhamdulillah. Baik, cukup ya? Ada pertanyaan? Baik. Mana? Ya, silakan yang bertanya. Barakallahu <tuh> fadzil. Iya, sebel lagi yang ceritanya. Aina, ya. monggo, Pak. Silakan mengenai doa nabi Muhammad sallallahu alaihi itu? Tayyib, barakallahu fiikum. Menafsirkan Al-Qur'an itu Pak, tidak cukup hanya terjemahan yang terletak suara. Al-Imam Ibn Katsir rahimah taala dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an itu hendaknya pertama ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih merinci tentang pengertiannya. Itu yang pertama yang harus diketahui tatkala kita hendak menafsirkan Al-Qur'an. Yang kedua kalau tidak disebutkan peringkatan dalam Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tak boleh menjalap-menjalap begitu. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam hadis tidak dijapatkan penjelasannya, maka para ulama sepakat untuk menjadikan... Kaul atau perkataan para sahabat Rasulullah SAW dan penafsiran mereka tentang Quran itulah jikalil, yaitu penjelasan dari mereka, apalagi ada yang kesepakatan dari mereka tentang makna yang terkandung dalam suatu ayat dalam Quran. Jadi menafsirkan ayat pertama dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, yang ketiga menafsirkan ayat dengan apa itu asar-asar para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kalau tak dapat juga, maka diambil dari keterangan para tabiin. Bagaimana para tabiin, yaitu generasi setelah sahabat, yang mereka belajar dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada semuanya dari empat empatnya ini, baru kemudian menerangkan Quran secara lugah, secara bahasa Arab yang fathoh, yang asli, yang murni, yang benar, begitu. Dan para ulama ahli tafsir kalangan sahabat Nabi ketika menafsirkan ayat tadi, "Khuduz zinatakum 'inda kulli masjidin", yaitu ambillah, pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke masjid. Makna zina atau perhiasan yang dimaksud di sini adalah pakaian indah, pakaian yang sopan tatkala masuk ke masjid, ya, tidak dengan telanjang dan juga dengan pakaian yang asal asal-asalan. Bukan maknanya perhiasan dalam arti seperti emas, perak dan sebagainya Nah, para lama menyebutkan zina itu ada dua macam ya. Zina yang sifatnya asli, Perhiasan yang asli pada manusia Berupa apa? Ketambanan Keindahan tubuh Kekuatan tubuh Ini namanya juga perhiasan Perhiasan yang asli Yang dimiliki oleh manusia dari penciptaan Allah SWT Penciptaan Allah SWT yang ada pada orang tersebut Makanya juga perhiasan seperti ada wanita, wanita pakai perhiasan. Kecantikan wanita, perhiasan atau bukan Perhiasan. Ketambahan yang laki-laki, juga perhiasan. Begitu. Perhiasan yang asli. Tapi juga ada perhiasan yang merupakan tambahan dari luar. Seperti apa? Pakaian indah. Pakaian bagus kemudian perhiasan memakai cincin, gelang, kalung bagi wanita yang sesuai dengan fitrahnya. tapi lagi-lagi Rasulullah memberikan perincian dalam hadis dilarang memakai perhiasan dari emas Adapun selain itu seperti perak boleh ya tidak dilarang Jadi kalau emas jelas-jelas nasnya -jelas dalam hadis Rasulullah melarangnya sehingga tidak boleh ditabrakkan seperti perkataan seorang da'id tadi itu kan yang melarang hadis Al-Quran kan tidak melarang. Mana al yang melarang? Ini tak tidak melarang. Ini dipahami perhiasan menurut akalnya dia sendiri. Tidak tulis seperti itu. Harus merujuk, melihat kepada tafsirannya para sahabat. Tadi itu dihormatkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan akarnya para sahabat. Kemudian para baru Terakhir nanti tiga adalah dengan koizah-koizah dasarab yang benar. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Cukup ya. InsyaAllah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saya ditanyakan di luar majlis. Demikian saja, Iqbal, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'afiru ta'an alhamdulillah rabbil alamin. Subhanahu wa'afiru ta'ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa'atuhu ilaih wa'alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.